Soul Ahvonen. Jaossa lahjakortteja yllättävällä tavalla. Elävän musiikin lauantai. söreinössä eteläispa Etelä-Espä 18. Vapaa sisäänpääsy. Mikäli kuulet ääneni, olet Ystävien seurassa taajuudella 98,5. Mä kuulen itseni Helsinki City Boy Helsinki No niin, elikkä Helsinki, Ehkä olette huomioon, että on Pride-viikko Ja ovat sitä mieltä, että Alkaa tässä vaiheessa Ja tulla korvista Ulos tulee liikaa sitä Minun mielestäni ei näin asia ole, mutta Koska paskissa on aina poliittisesti epäkorrekti Niin Pride-viikolla Olemme myöskin poliittisesti epäkorrekti ja totta kai, koska homoja pitää kohdella aivan siinä samalla tavalla kuin heteroitakin ja kun kaikkia pannaan paskiksessa halvalla, niin nyt laitetaan sitä vähän homoja harvaa, ha tai pannaan homoja halvalla, hahaa. Vesalaittovieste, Nari Pratonen, Rari Helsinki, voi. Eli nyt otetaan, koska kaikki ruotsalaiset, siis joka ainoa ruotsalainen on homo, sehän kaikki teetään, kaikki ruotsalaiset on homoja. Niin otetaan skapa, kumpi voittaa homoudessa, kumpi maa, Suomi. Ja Suomi edustaa Ruotsin yksi ainoista, pelkästään yksi ainoa, Teuvo Luuman. Teuvo Luuman ja vastaan tota, kaikki 10 miljoonaa ruotsalaista. Laitakaa ne viestejä, kumpi on homompi, koko Ruotsin kansa vai Teuvo Luuman? Mun yes. Helsinki City Boy, Helsinki City Boy. Ja antaa sitten no, Ruotsia edustaa Helsinki, ehkä maailman hovoin päin. Matti soittaa 25 appaa tässä lähetyksessä. Älkää soittako tänne näin, Laitkaa viestiä. Shotboxiin. Ja aina kun tulee ääniä teukalle, niin laitetaan teukkaa soimaan. Ja niin kun on niin soimaan. Ja appaa soittaa aika tapauksessa sinne 25. kun on nyt niin tohon kaipannut. Toista, aletaan seuraava, seuraava tuota, ba -ba biisi soimaan tuolta samalta levyltä Niina Ja katsotaan, tuleeko, tuleeko viestejä sen jälkeen? Mitä, mitä on tullut? No, Mika on kyllä elähiä bi biisi soimaan. Ja vedetään on teukka tuohon Kiitos vielä viestejä, täällä on tullut. Petri Tapiola toivisi, niin kyllä Teuvo on homompi. Sure ja Janne Kemal toivisi, Teuvo on to hoppeli numero yksi. Be. Tämä sopii myös vallan kyllä teukkaakin. Teu, teuvo Pretty Ballerina, eli heivät naiset, herratte. Teuvo kaksi, Ruotsi nolla tällä hetkellä. Ja jos city... kysytään mielipidettä, niin totta helvetissä kaikilla ihmisillä pitää olla samat ihmisoikeudet. Sehän on itsestäänselvyys. Kallion kulmilla ensin sut näin. Olit niin kaunis mun silmissäin. osta että mä city boy on täällä sitten taas paikan päälle niin, koska 47 niin pidetään sitten USA:ssa koko lähtö haukutaan amerikkalaisia ja mutta tota on teuk teukka vastaan vastaa niin näin olen ei voida olla. Tätä ky kysyy joku homo Ehterovaarin pöydältä jotenkin toiselta. Kenties sillä ei kiinnostavalta on me Taas it'd be my on Teuvo vihreiden ehdokas jossa kaikki vihreät on homoja kaikki ruotsalaiset eivät ole vihreiden ehdokkaita. Go, teuvo. hyvä niin, ja te voitte sen lisäksi laittaa tänne homo -vitsejä. te voitte laittaa myöskin ruotsalais-vitsejä, te voitte myös laittaa ruotsalais Ihan mitä vaan olemme poliittisesti epäkorrekteja nyt tämän tunnin ajan tässä näin. Ja Ville laittoi viestin, en ikinä tullut, että tabba on näin homoa. No niin laitetaan sitten soimaan seuraava biisi. Lähtisit toiten Joo. The to game. Tässä olisi myös ollut kappale mitä One Man One Moon, se olisi opinnut teemaan, mutta ei nyt sitä, ei kaikkea. Toi on aika tylsä. Me, mennään kuitenkin kertsiin, katsotaan, jos yhden tästä innostuisi. Janne laittamisen Tuve Jansson on lesbo. Soita jotain muumimusa, No tässä sitä on. Toi tylsä. Joo, mun faijakin tikkas Abbaasta kuulee, voin kertoa sulle, Ville. Jo, osoittaa, onkohan, onkohan mun faija nyt sitten kuitenkin ollut tietämättä, ja olisiko se ollut semmoinen... Homo. Homo. Helsinki Homo Boy. Niin, kun sit sitten paskalistaa musiikin ja ohjelman punched, tMEöz, <l Chern seas> tarkoitus on muutenkin se, että kaikki lätinneet, mitä ohjelmassa tulee, ovat äärin, äärin, äärin, äärimmäisen matalamielisiä ja se onnistuu varmaan tänään. Ei, tulla ainutko tuonne noin satboxiin, Mikä sitä nyt onkaan. Mutta ottakaa kantaa, kumpi on hompeli, teukka, vaikka 10 miljoonaa ruotsalaisista kaikki, koska kaikki ruotsalaiset totta kai on homoja. Mä että voisi sitten vuoden kuluttua, kun on Special, mä voisin pitää Hanuri liha ja peruna mies on homo, niin ihan se on. Se on se yksi viisi. Janne Jorma Uitinen, on tehnyt kaksi albumia soita Tunteiden taivas tai ty, Tuulet, tuulet ty, tyntyneet. Mutta ei. tässä on pelkkä teukka vastaan, nyt sitten. tunteiden taivas. O, mulla on kyllä tuossa pari mitä voisi ehkä soittaa vielä. Päivi Räsäsin tuolla puolella, niin sitä nyt ei löytynyt oon no, kuitenkin, joo on jännä jatko, että Jari Sillanpääkin sopii tähän koska hän on homo. Sinun voisi soittaa vaikka Valkeudelmaa tai Kuule koero. Ehkä ja, ja, eh, Karin isä elää kak, varmaan jatkuisi, että kaksoiselämää. Mm, mielenkiintoista. No, mä elän vaikka kolmoiselämää. Mä mietin, minkälainen sitten sellainen naisihminen on, joka harrastaa mm, sellaisen mm, ei-naisen kanssa seksiä, joka ei ole... On hetero, mutta ei kuitenkaan ole mies, kun minähän olen hetero, mutta minä en ole mies, koska minä en ole käynyt armeija, ja jos ei ole käynyt armeija, ei ole mies, niin mikä on sitten sellainen, jos mä naisen kanssa seksiä, niin mikä minä silloin olen, mitä silloin oikein tapahtuu, Se on ei ole kuitenkaan biseksuaalisuus, heteroseksia, eikä heteroseksiä, mutta kun mä en ole kuitenkaan mies, mikä, mitä, mitä, mitä kertokaa! <tys> <tys> Otetaan sitten seuraava 15 noin appa, appa, appa. <mukrappi> en huomenna viikon vasta. <mukrappi> no nyt tuli ma... <mukrappi> jännältä hyvä vitsi. Montako ruotsalaista heteromiestä tarvitaan vaihtamaan hehkulamppu molemmat? <mukrappi> Ja Kimmo niin, ja kyllä teuvoo homma. Okei, laitetaan teukkaa sitten. Teukka, onko se teukka johtaja? neljä nolla? Eikö? Toistaiseksi sataprosenttisesti ollut sitä mieltä, teukka on koko, koko Ruotsin kansan. Kallion kulmilla ensin sut näin. Ohi, Mä Ville kysytään, missä on Max on missä on Max Perttulan dominonainen? Se on varmaan harrastamassa tuolla jossain yle yleistävessä seksiä. Oot, Jonas on laittanut viestiä lailla laita Digili Judik Leise Bisään vastaa tuottaa Hiskäistä poita ja otetaan vähän puutteja Neuvon ja Ruotsin välillä. Salun perin mä ajattelin saan ylipäätään ruotsalaista, ruotsalaista musiikki se olisi ollut siellä mukana, mutta tästä tuli mieltä, että ei tule ampautu muuten soitettu pasiksissa, niin vedetään nyt tapaspessun. Ja ne laittovien tunnettuja suomalaisia homoja, ja seksuaalien muusikoita ja laulajia on Siri Nordin, Jari Sillanpää, Jorma Uotinen, Reino Nuuri. Tuohan olikin uutta. niin Aslak, Valkeapää ja seuraava. Helsinki City boy. Ja arvo kysymys laittoi viestin, homo ja ruotsalaisviestiä tänne näin vaan. Että mikä on homo ja sillä on 40 jalkaa. Ruotsin lätkämää joku. vielä tuli tohon loppuun. Valitsin, niin tuli noin 20, mä tunnistin 25 tai vastaavaa. Mitä tää kertoo, musta olenko minäkin kuitenkin sitä homo, jos tuntee noin mitään kappankappaletta? Mm. Se on bulevuus, sehän on ruotsi ja tarkoittaa, että...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 Elävän musiikin lauantai Söö Espalla. Huippu orkesterit saavat lanteet keinumaan joka toinen lauantai. Kansallisrunoilema Eino Leinon mukaan nimetyssä ravintolassa esiintyy maamme kuumimmat rytmimusiikin taitajat. Jaossa lahjakortteja yllättävällä tavalla. Elävän musiikin lauantai Söö Reynossa, 18. Vapaa sisäänpääsy. tois. Sei el Kobe Kotto ensimmäisen lo cuè ese mismo Mukana Rick Ross, Chick, MG, Gracias. Elävä av legendas loop no. Sekä tietenkin que tienen que koko katsaus ja osta liiput blockfest.fi. Yhteistyössä you on the Xbox üleäks ja stava. Turo! Äh, mitä? Mist mun olla? petsi, petsi. Me ollaan? Pötsi, pötsi. Mä ollaan kotkassa. Miten helvetissä tänne jouduttiin ja missä ne lavatan sitä? Äh, se oli kallio, kierros, koulupu, ja hippibussi. Soittaaks me kello ei päässä? Nyt ei kuoli mitkään kello. Hei tossa joku ahta ahtaja, kysytään siltä. Ei, missä, missä ne lavatanssit on? Mustalo päin. Tässä menee koko ajan porukkaa. Ei siunaama rauhaa. Ei tällaista menoa kyllä ennen, tässä kyllä se nähty. Tu Kyllä mä kävin tarsinsa paljonkin nuorempana. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Oh, hurjaa! Tunnen olevan niin nuori taas. Jee! Yeah! Likki 70 artistia. Koikka muu sanossa. Kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Livut myydissä. Lava pistä Kuuntelet Radio Helsinkiä. Hyvät naiset, herrat Martin Luther King, I have a dream. Martin Luther Kingista tuli meille tosiaankin ensi viikolla sitten Amerikkanspesiaali. Haukutaan koko, tunt koko tunti amerikkalaisia sitten silloin Amerikan kansallispäivän kunniattomuudeksi. Ja silloin olemme, koska Amerikka on ammasta mielestään demokratian kehto, ja koska Suomi on äh, moni mielestä Euroopan amerikkalaisin maan, niin se otetaan kun, eks, kun eks pelkästään suomalaista musiikkia. Ja koska on kyse demokratiassa, niin te saatte päättää, mitä biisejä soitetaan, niin mä soitan pelkästään toivebiisejä ensi viikolla sitten suomalaisia. I have a dream abba, niin ja jollakin on. Unelmana, että kohdataan ihan samalla lailla kuin kaikkia muitakin ihmisiä. Se on, se on ilmeisesti liikaa joillekin. Ja järjenlaittomista homo- ja biseksuaalisia ulkomaalaisia artisteja. Elton John Village, People, Clay Aiken, Nelly Furtado, Eva Dahlgren, Nelly jo, Will Young, uh, Bates You, Freddie Mercury, Green Billy Show, on, onko sekin mukaan? Okei. Okay. Ja Rem Yhtiölle, Michael Staipo, biseksuaalija. ihan Staipo ihan pesukestamu homo? Kulmilla Johanna Tukijainen ja Reino Norino, on Onko mukaan, onko muka? onko mukaan näin, onko mukaan näin? Koit matkaa ohi, bussipysäkin. Mä ikkunasta sua katselin. Ja kun Teukka ei, että salaisuudet auetko, niin seuraavaksi kannattaakin soittaa sitten tähän näin ABBA-yhtiöltä yllättäen. Ja kappale, salaisuudet auetkoon lainerin jälkeen tulee kappale nimeltään Daasio No. Hmm. Tätä en ole välttämättä kuullut mutta kappaleen nimi sopii niin hyvin tähän näin, niin pakko laittaa sitten soimaan. Humpa, humpa, humpa, humpa. Täytyy puoliväistä vuotta täyteen 15 vuotta bussipysäkeläjän janas valmuksen menehtymisestä. Olisiko bussipysäkelässä pesun aika silloin? Ehkä, pesa! niin! Ei koohan mä, kun kappale kuuluu aikaan, mitään! homma mä oon. Ei mitään, pesu kestävä. Koska olen niin likainen, kestä pesua! Mielikuitukseni oli kainen. ja armo laittoi viestintä. Pati ei ole homo pati, no ei pati, ei... Seuraavaksi mieltä, Chikita Chikitita, tell me what's wrong. Ja ne laittovista. Ai niin, se vielä Serpio, Serpian euroviisivoitaja Maria Serpovic. Joo, me joskus pidettiin pöselön kanssa homospessua pari-kolme vuotta sitten. Sotettiin miespuolisten homojen tekemiä viisiä niin miten mitä se olisi noita lesboja, jotka sopisi hyvin sitten paskikseen. Niin ei niitä montaa ollut, mutta toi oli yksi, mikä tuli mieleen silloin. Mm. Like Alupärihän piti pitää lessuspessua tässä näin Paula Norosen kanssa, mutta no Mutta ei tuu on nyt tullut me. sitten, kun hän on Italiassa Laittoi sähköpostiviesti, että hän lähtee Italia huoraamaan Niin sinä lukii <laughs> so so Ja edelleenkin voitte ottaa kantaa Kumpi on enempi homma? Teuvo vai koko Ruotsin kanssa? Ja siis Jokainen ainoa ruotsalainen on homma. Ja, nämä naisetkin on hommoja. Mä en tiedä, onko se sitten Ehkä ne naisetkin on miehiä siellä, niin enpä tiedä. Äh, Janelta viesti. Äh, mitä on majoneesilla ja homabaarilla? Majoneesissa on vähemmän munaa. <tos> Laadukasta ohjelmaa. <tos> Mutta nämä kaksi ruotsalaisäijää, jotka, jotka tässä pappassa oli, ne kyllä takulla homma. Ne ei, ne näky, kyllä oh, nehän ei näytä edes homosapien sieltä. Nehän ne on ihan apinan näköisiä. <tos> Oli olla niin rumannäköisiä miehiä, ihan oikeesti. Varsinkin oli vielä näiden mimmien vieressä, niin ei herranen aika sentää! sentään. itki verta. Ja seuraavaksi Persujen suosittekin artistia ja biisi. City Homo Night City Jaa yeah. In the sunlight I can take it for my of my Ei hikkaste, ei homo No homona sitten tätäkin tänään you näin, you We too Kuumia kesäöitä, niitä on riittänyt. Tänä kesänä. Siellä kuumat miesvartalot, nahkahousuissaan ja ruoskissaan, kietoutuvat toisia vastenä rasvan tiristessä alusaukossa. Kaunista. ja korostaa, minä olen täällä näin ilman paitaa. Jee! Yeah. Miettikääpä sitä! Tata kun sun figuurin. Tahdoin antas. Jos nyt ajatellaan tämmöisiä naismaisia homoja, niin tämä on yksi heidän suurkikappaleistaan pakko olla. Radio-Viikon kunniaksi Heliklaikto-viestin kanava voisi vaihtaa nimensä Radio Helsinki City No Noniin! Ja Helsinki Sammo Night City poi tuli tuossa viesti. Hei, no sitä voisi vähän vaihtaa Keskenään kokeilla joskus toinen kertaa. Noniin homot, panna katsoa! joka laittoi viestiä nyt kukkoja ja aaseja. Olisiko tuo, pitäyksy tuo käyttää englannissa kokain ässissä? Keksikö tuo appohomouden? Ei kyllä sitä oli ollut olemassa sitä aikaisemminkin. Mitä tapahtuu, kun jonkun homotutka hälyttää? Hän soittaa tietenkin hätänumeroon. S.O.S. Pahkale, joka tulee jatkamaan lähetystyötä tänne näin mun jälkeen, niin rupesi tanssastelemaan, kun tämä appasoi Hänkin on ihan selkeästi... Soittakaa äkkiä oikein hälytyslaitokseen. Kauheeta, täällä on liikkunut homoja tänään ihan homona. Ja leskona Ja heterona ja biseksuaalina. Nyt, nyt tulee, nyt tulee taas. Jan, Janne, Janne, Janne, Janne, tulee hyvä tekstiä. Kun Hannu Jortikasta oli tullut Suomen alle 20 vuotiaiden jääkiekko päävalmentaja, ja tvn urheilusivulla oli otsikko Jortikka nuorten leijonien peräsimeen. <laughs> Kuulemma pisti hiljaiseksi ja meinasin järkyttää. No, yritepä Janne siellä sitten. Tässä sulla. Huokasin, arvelin, mietin näin vaan, et kai mua. Mun filmiin. Mun filmiin. Tuossa sopi se on vallan hyvin homosteluseksun taustalle. Se on nimi, mikä tässä olisi levyllä mukana. Bang Bumerang. Mutta ei sitä ei. soittaa, kun pitää soittaa. Tässä on niin paljon näitä upbalta näitä hittejä. Otetaan seuraaksi kappaleen, kun sopi sopii vallan mainiosti Pride-teemaan, koska eräät ihmiset haluaisivat mennä naimisiin niin kuin kaikki muutkin ihmiset. Ja jos ei ne saa mennä, niin se on perkele syrjintää. kun joskus joskus Päivi Räsäseltä tätä kysynyt. Mikä siinä on, kun sun, sun mielestä seksiä pitäisi harrastaa ainoastaan avioliitossa. Ja homot kun ne haluaisi mennä naimisiin, niin sä et kuitenkaan sitä kuitenkaan... Kun keräkin joku haluaisi mennä naimisiin ja harrastaa sitä seksiä avioliitossa, niin ei vittaa. mikään, ei kelpaa. Do do? Kysäisin myöskin perältä piruttani, että... Kun raamatussa että se homostelu on synti se on jo kaksi lausta siellä aika monen äh, muisen mo tekstin seässä, niin, niin, tota, no, niin mitäs jos siinä sanottaisi, että, että tota, niin heteroseksia on syy syntiä ja tota, niin lesboiluun olisi oikein hänen tapauksissa, niin ryhtyisikö hän lesboilemaan, hän kieltäytyi vastaamasta kysymykseen. Oh, Soinilta kysynyt, että homostelisitko, että jos totani, se totani, raamattu kehottaisiin? Soinilta sitten totesi, vaikka se oli sanonut sitä, että veronun raamattu aikaisemmin, että homostelu on, on syntiä, niin että jos homostelu ei ole syntiä, vaan heterosteskele olisi syntiä, niin ryhtyisitko homostelemaan No en No niinpä niin. Eli jos löytyy jotain, mikä mahtuu omaa sen, ahtaa sen mieleen, niin sitten sitä totani, käytetään raamattua sinä niin sitten päällä, päällä lyömiseen, ja jos ei, niin sitten sitä käytetään. Ja miksi helvetissä ihminen, joka ei ole missään määrin uskova, niin pitäisi elää maailmankuvanne mukaan. Ei mikään vaadi, että te, te uskovien pitäisi lähteä meidän maailmankuvan mukaan. Jos se uskova homoja ei halua homostella, niin oma paha asiaansa saatana. Oh. Israelilla kuulostaa Jännen mielestäni ulkomailla avioituneiden homo- ja lesbavarion avioliitto on juridisesti tunnustettu, vaikka Israel muuten oli homoliittoja. Aha, Elikkä siis, että jos on ulkomailla mennyt naimisiin, niin Israelissa, Israelissa ne tunnustetaan vaikka Israel, Israelissa saakka mennä naimisiin, okei. Okay. Mutta nyt, nyt pastiksen klassikoista, levystyssä löytyy kaiken maailman klassikoita ja vähemmän klassikoita. Tämä on tylsä kappale, tätä on, tätä on kerran aikaisemmin se otettu. Mutta se otetaan nyt Teukka, päivän kunniaksi, Teukka Loman ja Appalähetyksen kunniaksi. Tästä nimittäin löytyy joku muunkin Teuvo kappale. sitähän löytyy myös se Kaari, Kaari. Löytyisikö muuten? Se yritetään kaivaa Jotain, Mutta kuitenkin löytyy sen, on sen parikymmentä vuotta nuoremmin poikaystävänsä kanssa, Kimpassa, Nikon kanssa. Tämä on niin, ne yhteissinkku. Hyvät naiset herrat. Ensimmäistä kertaa vuosi Tämä on kaiken aikaisemmin soitettu kerran hesarariossa. radiossa Tämä on niko Tämä juttu. Suo on joku, mä huomaan sen. Välttelet mua. Kyselen, vetäydyt sun kuoren katselta pois Haluan muuten kai näin, lähelläsi olla pois Tiedän, että sulla enemmän on aikaa Miksen mä saa, kuin sekundaa Mua kutsut, jos ei ole muutakaan Vedä silloin taas naruista, entä jos sen tanssiskaan Mä tahtoisin juosta Tämä seuraava kappale, nimi ei sovi tähän äskeiseen kappaleeseen, tai mikä nyt soitaa taustalla, nimittäin kappaleemme tähän Thank You For The Music. Kuukakaa monta kertaa on muuten Näitä ABBA-tyyppejä haastateltu ja heti ensimmäiseksi todettu, että thank you for your, mu for your music... Ehe, ehe. Mutta siinä you're... siis Tevuluman te Fiaturin Niko ja yeah. tää juttu. Olipas menevät sipale. Sillä lailla. hyvää Hyvä pojat! Hyvä, hyvä, But hyvä, hyvä. Kappalo oli, homopiis oli itseasiassa aika perseestä. Ehe, <laughs> kyllä, nyt, nyt, nyt, nyt, kyllä, nyt kyllä, kyllä älä, äly välää. Äly välää. All I want is so you. Thank you for the music. The hey, katsotaankö että Homolu on yhtä kuin digilu, digilei. Näen sen kiellällä puhujalle niin joku. Oksa uskis. Sameli, oh, hieno nimi, Sameli. Jos pitää paikkaa, se teet mun päivän. Hieno, että min minä olen tehnyt päivän. Tulin tehtyä tänä jotain päivä. Janne Lattavisti, Mika on epätodollinen sinnekäisempää kuin lähteä, nähdä Loch Nessin hirviöilmiöönä ja nähdä Fredrik Keikälä Homma-Boardissa. Enpä, kun tiedä. Voisin kuvitella, että Reeturikki on sen verran huumorintajuinen, että voi hyvinkin mennä sinne esiintymään. Ja. Kyllä, kyllä mä, mä nyt, kyllä, kyllä, kyllä mä nyt, kyllä samoin vähän ilmätunut Janne kanssa. No niin, mennään painoksiin. Sen jälkeen kuunnellaan yllättää Helsingin City-voitaja Abbaa. Uh -huh. Uh -huh. Odot nyt vähän aikaa hiljaa. Kuunteet Radio Helsinkiä. Taajuudella satamihos eli taajuudella 98.5. Ystä Blues <mimistopulus> pääkonsertti. Vanhankylänniemi kesäkuun viimeinen lauantai. Tarjolla amerikkalaisen evo sensaatio Heritage Blues Orchestra ja toiselta rannikolta San Franciscosta The Four Blues Band. Suomalaisen groven superkokonpano Riku Niemi Orchestra solisteinaan Erja Lyytinen, Aja Puurtinen ja Maria Hänninen kuulostaa ja näyttää hyvältä. Kuuman kesäjalan huipentaa Iso-Britannian bugiyrä, status quo. Huisto Blues, Euroopan suurin bluesfestari. 30 minuuttia pääkaupungista pohjoiseen. Puistoblues.fi Yassin Bey, a.k.a. Most Steff. Rakastettu amerikkalainen näyttelijä, muusikko ja runoilija Most Def Nähdään Flowssa perjantaina 8. elokuuta Flow Festival, Suvilahdessa elokuun 8. 10. päivä DJ Borsin, next Saturday on 4 to 6. We go around the world in two hours. Tune in, turn on, drop our out. Join us. us. Join us. Tanssit tulee taas. 22. Pirkko stiikasa aksim Psykellegenda Ittadik Briteistä, Pietari Spektaakkeli, kuun Hannibal ja Musta Moottori. Liki 70 artistia, neljä gea, stygeja, räbää, regeitä, skaata, rockia, elektro, kotka muussalossa. Ketä kun viimeisenä viikonloppuna, Tiketistä liput myydissä, lavatanssit.com, tuu Oikein mainiota päivää niin online- kuin offline-ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 98.5. Kuuntelette kun listaa Appa-listaa ja Teuva-Luumalistaa, Helsingissä tipoja -listaan. Tässä on kyllä aika monta kappalinimia, mitkä menisivät lähetyksen. Teema Angel Eyes, the, the, the day before you came. Sä tulet, tulet päivää ennen kuin tulet, sä tulet kultaan. Tule, tule rajusti. Tässä vielä. Why it have to be me? Varmaan, miksi minun pitää olla homo. Oh, voi vai, et, pitää, pitää, pitää, pitää taistella tämän kanssa tämä on hankala paikka ollaan, näin vielä. Slipping through my fingers, senkin voisi olla jotakin tuumaa. My love, my life. People need love. They were close Every hour Nyt oli tuo vanha viitsi Joonakselta. Toiset sai töitä, kun teuvo lomana. I was so afraid for ja Janne kysyi, miksi naisten on niin vaikea löytää herkkiä helliä, hyvin pukeutuvia ja hy hyvänäköisiä miehiä, koska niillä on jo poikaystävät. Veikkaidaan niillä miehillä. No niin, mitä niin yhteistä on savolaisella työttömällä ja ruotsalaisella sinkkumiehellä? Molemmat etsii ommo hommo. <tos> toi oli ehkä paras täämennessä. <tos> Nyt tahti vääntä biisikin soimaan. Niin, te voitte esimerkiksi ensi viikolla toivoa sitä heppapiisiä sitten. Jos sitä. No, soitinhan mä sen juhaduksella, mutta harva oli siellä lähetystä kuuntelemassa. Armo kysyi että mistä paskaan biisi ass kertoo? avapa tarinaa. No minä kuulin löhösin New Yorkissa, kun minulla oli siellä pari keikkaa. Ja minä sitten mietin, että se totesi, että tyyppi, tyyppi mulle, että juo, saatso No ass? Niin vaikka rasittava tapaus, kun mä siellä oli kolme, kolme viikkoa. Niin tota, toisen so sohvalla crashasin, kuten Suomessa sanotaan. Niin, tota, niin totesin, että peininti ja sittepä saisi sinna päin hyvä titteli ja sitten minä tein sitä peisin. Sitä, siltä istumalta minä tein sitä kappale. Ihan sama. Minä kyllä alkaa muista, mistä se kertoo, mutta tarinakappaleen takana on. Sitten se takana. Ah, päin, Sitten mä voin tietenkin kertoa, mitä myöskin Paskan Lick My Balls kertoo, mutta ehkä tämän päivän lähetyksen teemaan se on liian itsestäänselvä. No, mutta te johtaa ainakin toiseksi ylivoimaisesti kaikkia ruotsalaisia homoudessaan. Olkaamme ylpeitä. Edes siitä. Muuten, mitä su Suomen eduskunta on viime päivinä tehnyt, niin... E Kyllä hop Humpa, humpa, humpa, humpa, humpa, humpa. Kallion kulmilla ensin sut näin. Olit niin kaunis mun silmissäin. Jatkoit matkaan. Jonakselta, vitsi, jep, noni, Teuvo Lohman kirjoittaa, se on ihan lomaan? Niin, okay, niin. Ja toi Jorma Uotinen käveli ka kaupungilla käsi kädessä ja vastaan tuli Jari Sillanpää. Teuvoilla oli laastari sormessa ja Jari kysyikin, mikä sulla on kädessä? Teuvo vastasi, mulla on Jorma kädessä. <tos> Superhormon Superhormon Feeling like a number one Like a super Things are gonna blind me But I won't feel true Superhormon Like I always do Superhormon Somewhere in the crowd ja semmonen teematarinabiisi Lordi Sen perusteella lait liittyy tämän päivän teemaan Vähän hei hei hei joo No, mikä popissa ja Vanker kertoo sitä, kun minä esinnyin Krakovassa ja vittulin silloiselle Paaville, joka oli puolalainen, kantoivat ulos ja tekivät hyvin selvälle selväksi, että tuotani, Puolassa Paaville ei vittula, Näin olen tein kappaleen meiltä Pavion runkari. Ei olekin hienoa. Minä on suuri kaveri. Tuota, kun Pop-Vilaanin tarinoita, mikä tuotani, kappaleen takana oikein on. taisi sitten ollakin. Jos tuli leskoimeen viissää, mä en kertoa tätä tuota juttua. Tsekatkaa Shoutboxista. No niin, Ja kyllä se jossain vaiheessa se, tota, niin voitetaan tämä taistelu siitä, että kaikkia ihmisiä kohdellaan samalla tavalla, että sukupuolen perusteella ei ihmisiä syrjitä, koska siitähän on kyse myös sukupuoleen liittyvästä syrjinnästä. Jos ei tota noin, minkälaista vehkeet on, niin mennä naimisiin vai kaikessa mennä naimisiin tietynlaisen vehkeiden tai vehkeettömän omistavan tota, immaisen kanssa. Ja mitä puhutaan kaiken maailman... Tota, vaan niin sanotaan, että kohta pitää hyväksyä moniavioisuus ja näin päin päin. Kuliko nämä lyö, Jumala tässä raamatussa hyväksyy moniavioisuuden, kuten myös orjuuden, että siltä pohjalta. Ja sitten Suomen, mitä on Suomen laki liittyen, niin Suomen lain mukaan toi, äh, toi tota, tota eläimiin sekaantuminen, niin se ei olekaan ollenkaan laitonta. Se on vihä laillista No niin, joo. Kuulemme, toi yksi kerta mikä oli tässä vieraana tässä edellisessä lähetyksessä, hän on sanonut, että hän on Lapista, niin siellä joku äijä näytti ihan poroeroottisia elokuvia. Että tässä oli kuvannut sitä, kun se panee poroja, ja sitten näytti niitä julkisesti. Se, se, ei, ole, se, ei, ihan oikein, se ei ole laitonta. Että repikää siitä sitten, saatana. Homot saa mennä naimisiin, mutta tommoista saa tehdä, niin voi Jumala auta sentään, sanon minä. More to say. No more to play. The winner The loser Mit, mitä Teuvo Loman totesi, Appan kappale, mikä totesi Appaan kappaleen liittyen, kun näki miehen öö, tota, puolen yön jälkeen? kimmi Kimi, Kimi. A man after midnight. Hyvät naiset <laughs> No onhan se helvetti, jossa elämän saa tappaa, mutta ei saa rakastella hellästä. Näin, se on just noin. Ja homofobiket ovat kautta linjan ja revi sitä, Jarmo ja Robert Niin kuin Jenkeissä kaiken maailman TV-papit, jotka on tota, sairannut homoseksuoliin vastaan, niin yleensä, yleensä, yleensä käy jossain niin aina ne jääkään kiinni jostakin itse, tota, ne kaappista kaapisolosta. Että sitä sitten. Kynynen ei ole homo. Asenne ja ei homostele eile sano takana, jossa on toisin vielä tilaa. No jaa, eikö, eikö se homostelu on just miesten homoa? Eihän, eihän mut pysty homostelemaan kuin miehet, jos puhutaan niin kuin homoseksista eikä lesboseksista. Mitä sitä pitäisi muuten ilmaisusta homoseksuaalista, kun se tulee ulkomaalainen ilmaisu? Miten se on sama seksuaali? Sama seksuaali. kohta lähtee mun mielestä kaikista homoin abba biis soimaan. Kaikista homoin biisi varmaan. Tämä musiikkiesitys, jos ei puhuta niin musiikali on tuo Betso Boysin mikä on tolikaan mikäs oli tolikaan? tolikaan biisi? Go West, minkä ne siis Be -be Betso Boys versus Village People, niin silloin ollaan kyllä homouden ytimessä. Ytimessä ollaan ja syvällä ollaan kyllä siinä, siinä kappaleessa. Mutta mikä on homoinen appa-biisi, se selviää ihan kohta. Mun mielestä siis. Money, money, money. Tämä ei ole sappa-biisi. Appa voisi tulla tästä versioon, mutta perät. kaikkein eniten gay appa-biisi. Omassa mielestäni on tämä. Ehkä johtuu kappale nimestä Dancing Queen. Tämäkin voisi omistaa teukalle. Kyllä teukka, teukka muuten voittanut ruotsalaisihän meidän tulee. Ja Janela toivisti Itävallan poliittista viime vuosikymmenellä maahanmuuttajia, varsinkin muslimia, vihannut Dirk Haider, joka syppäsi Natsiava, siis tämmöinen äärioikeuslainen tyyppi, jotta yleensä vihaa myös homoja. Vuonna 2008 hän kuoli auton tuomuudessa kuoleman jälkeen paljastui Haiderin olleen homma, näin se oli. Silloin oli kanssa joku semmoinen noin 30 vuotta nuorempi pojuu ystävä No, sitä mieltä, että, mitä mä tuossa äsken sanoin, että yhdyn Ariin. No sillä lailla. Tää on hyvä lopettaa. Ai, ai se oli siinä, niin hyvästi. Esi viikolla tosiaankin USA-special. Haukutaan amerikkalaisia ja soitetaan teille toive -su Suomi Suomen ja sitten sekunnettomuudeksi. No niin, kiitoksia tässä näin. Olkaa ylpeitä. Lähtekää huomenna marssilla. Meillä lähtee Mäntsälään keikalle, mutta muuten kannatetaan siimisiin, huomenna. Alex Hyvä. Olet niin kaunis, mun silmit sain. Jatkoit the head